Bună ziua, dragi ascultători! Continuăm azi să vorbim despre taina mirului sau ungerea cu Sfântul Mir. Harul care se împărtășește prin taina mirului este cel care face să crească și să se întărească viața spirituală a celui botezat. Precum îndat după nașterea fizică este necesară o serie de factori fizici ca aerul, apa, căldura, lumina și hrana, care să întrețină viața și să o ajute în creștere și dezvoltare, tot așa și în viața duhovnicească cel renăscut prin taina botezului are nevoie de Harul Divin pentru menținerea și întărirea vieții spirituale începătoare din el. Botezul naște pe om în Hristos, dând ființa și existența în Hristos. El este ușa de intrare în viața spirituală a bisericii. Mirul dezvoltă și întărește viața duhovnicească începută prin botez. El dă putere în luptele spirituale și perfecționarea în Hristos, personalizând darurile primite prin botez, adică făcându-le active, lucrătoare ca o proprietate personală a celui botezat. Aceste adevăruri explică de ce taina mirului este atât de strâns legată de botez și de ce, deși taine deosebite, trebuie să se împărtășească imediat după botez și numai târziu. Pentru săvârșirea tainei mirului se cere în primul rând Sfântul Mir, care ține locul punerii mâinilor. Sfântul Mir se prepară din un de lemn, vin și 35 de aromate diferite, sfințindu-se numai de patriarhul țării și de episcopi. Ceremonia Sfințirii se face în altar, în joia patimilor, după ce amestecul a fost pregătit și fiert în primele trei zile ale săptămânii patimilor. Fierberea este însoțită de citirea Evangheliei. Amestecul acestor aromate simbolizează bogăția și felurimea darurilor Sfântului Duh, de care se împărtășesc primitorii acestei sfinte taine. La săvârșirea tainei mirului, cel nou botezat se unge cu Sfântul Mir în forma crucii și se rostesc cuvintele, pe cetea darului Sfântului Duh. Amin. Ungerea se face în părțile cele mai însemnate ale trupului și la organele simțului. Practica aceasta este foarte veche și, de asemenea, sinodul al doilea și al patrulea ecumenic impun înlocuirea punerii mâinilor cu ungerea cu Sfântul Mir. Săvârșitorul tainei mirului este episcopul și preotul. Numai Sfințirea mirului este rezervată celui din tâi, adică episcopului. La romano catolici, săvârșirea acestei taine este rezervată numai episcopului, dar practica aceasta Apare abia în secolul al IX-lea și este considerată din punct de vedere ortodox o inovație. După ungerea cu Sfântul Mir, preotul cu nașii și cu cel botezat înconjoară masa pe care i, -i puse Evanghelia și crucea. Și această înconjurare ca o horă în timp ce se cântă Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, Aliluia! Această înconjurare, deci, semnifică bucuria bisericii pentru primirea în sânul ei a unui nou credincios al lui Hristos. Apoi preotul rostește mai multe rugăciuni pentru păstrarea neștirbită a darurilor botezului și sfântului mir și spală cu fașa locurile unde noul botezat a fost uns cu sfântul mir pentru al feri de o eventuală pângărire. Urmează tunderea celui botezat. Preotul taie cu ciș câteva fire de păr din creștotul pruncului, și aceasta arată predarea desăvârșită a noului botezat în stăpânirea și ascultarea lui Hristos. În finalul slujbei botezului și mirungerii, pruncul primește Sfânta Împărtășanie. Căci aceasta este sfârșitul și corona tainelor. Prin ea, noul creștin se unește desăvârșit cu Hristos, devenind un mădular de plin și adevărat al bisericii, trupul lui Hristos. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!